Evo, par dana traje akcija potpisa za Rekom. Došlo je možda vrijeme da demistificiramo što opće znači Rekom, a da potvrdimo onima koji već to vrlo dobro znaju, shvatili su od početka o čemu se radi, da su na dobrom putu sa razmišljanjem, pa ja imam na telefonu lokalnog koordinatora inicijative za mlade, je li tako, je sam sve dobro rekla, Elvis? Da je inicijativa mladih za ljudska prava je, eh. je nacionalni koordinator za Hrvatsku, uh -huh. Da da, dobro. odlično, Elvis fekete s nama <laughs> Elvis, pa pojasnimo malo